Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala eşrefil enbiya vəl-mursalin Seyyidina Muhammedin və ala alihi və sahb-i ecma'in Allahumma yassır ləmri vəşrəh ləsadri və ahl-lükdədəmin lisani yafqəhu qovli Allahumma əllimnə mə yənfəğuna vəənfəğnə mən ləmtana inə kəntəl-alimul al hakim Biz çəsindəs <coughs> Nü'man-ül-Bahşir radıyallahu həl həl həl həl həl Hədsin götürmüştü səhfələm, nə misiniz? Ahlın dərsimiz o idi. Hı -hı. Və bu əndə inşallah təmim əddəri radiyalların hədsinini götürüb, buyuruq ki, e, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm addinun nasihə tələtən Qunə li mən ya Rasulullah qal lilləh və li kitəbihə və li rasulihə və li, əy li əymətəl muslimin və əmmətihim və əmmətihim rəval muslim e, Təmim əddəri radiyalların buyuruq ki, Peyğambər s.ə.v. dedi, din nəsiyyət üç səfə. Dedik, ya Rəsul Allah, kimi üçün? Dedik, Allah'a, onun kitabına, onun rəsuluna, müsəlmanların imamlarına və umumi insanlara, yəni onların rayiyyətində olanlara. Bu hədisi İmam Müslüm rəvat və hədis, yəni səhiyyə hədisi çünki hədisin bir çox yolları ə, İmam Tabari də, İmam Əhməd də və başqa rivayətdə gelməyəcə ki, İmam Tabari rəhmə Allahın rivayətində buyurur ki qalə Rasulullah s.a.v mən lə yəhdəmü bə əmrəl muslimin fələysə minhüm və mən ləm yunsi və yusbih nasihən ləhə və li rasuluhu və li və li imamih və li İmam Tabarana rəhməllə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi, dedi, kimdir müsəlmanların işinə ehtimam göstərmirsə, maraq göstərmirsə, o deyir, müsəlmanlardan deyil. Deyir, kimdir deyir, gecəni açır və sübhət çıxırsa və deyir Allaha, onun kitabına, onun rəsuluna və deyir, e, müsəlmanlar imamlarına və umumi müsəlmanlara nəsət eləmirsə, o da deyir, müsəlmanlardan deyil. Və həmsə İmam Əhməd rəhməllə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi, Qaləllahu əzzə vəcəllə əhəbbə mə təbuddənə bihi əbdənəsəh li. Peyğəmbərsəm buluşum Allah subhanə dilir ki, e, ən sevimli mənə ən sevimli ibadət qulumun mənə nəsihət etməsi ilə olan, yəni ibadətdir. Və elə həmçində bu cür rivayətlər, yəni e, kitab və peyğəmbərsəmsə hədis toplanması demə ola ki, çoxdur. Və sadəcə biz bu ikisinin üçün qeyd edirik ki, yəni nəsihət həqiqətən də e, şəriətin, İslam şəriətinin əməllərindən Eh, Hattab Rəhməlla buyurur ki, o dil elə bir cümlədir ki, o kimi e, üçüncə xeyir istəməkdən ötürü olan bir şeydir. Yəni nəsiha sözünün mənası, çünki nəsiha sözünün lüğəti mənası nus sözündəndir. O da xalis sözündəndir. Necə ki, nəsəhətul əsəl, yəni balı təmizlədim, yəni balı e, şanından başqa başqa içində olan şeyləni təmizləmək, bu e, balı nəsiha yəni balı təmiz. Həmçində nəsiha də qardaşa, misalmana imamlara və vaşıka misal nəsihət də e, sidq ürəklə xalis Allah üçün ona xeyir hissəməkdir və şək gördü ki, bu xeyri də nəsihəti də necə deyirlər, cəmaət daxilində eldə obada, yəni elə bilmirlər. Və qeyd elədiyimiz kimi bu rivayətlər onu göstərir ki, yəni nəsihət şəriətin əməlindəndir. Yəni ümumi bütün dini şamil edən əməldir. Yəni nəsihət e, dinin üç təbəqəsi olan ehsan E, iman bir də e, müsəlman ə e, han müsəlman təbəqəsin hansısa bir nədir? Hər üçün şamil eləyir. Yəni hər bir müsəlman, hər bir mömin, hər bir mühsin o nəsihəti eləməlidir. Yəni demək olmaz ki, bu nəsihət hansısa bir e, təbəqənin, hansısa bir e, çərçivənin əməlidir. Çünki elə əməllər var ki, onu sırf ehsan təbəqəsinə aid eləməyə olar. Elə əməllər var, onu mömin təbəqəsinə eləmələr, onu İslam təbə q dairəsinə. Ancaq nəsihət bir ə dairədə, yəni ə, əməl olan bir əməldir. Ancaq ə, o ki qaldı həccin mənasına isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ə, bu həccdə buyurur ki, din nəsiyyətdir və üç səhifə də bunu tələffüz edir. Və şəhk yurdu ki, Peyğəmbər həssasən üsullarının biri bu idi ki, dəvət üsulları ilə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fikirlərini cəlb etməkdən ötəri Yəni, hansı fikirləri, hansı ki, e, dağınacaq fikirlər. Düzü, əlhəmdürlə, indi bizim problemlər demək olar ki, sahabələrin dövrünə baxanda, yəni necə müqayisə götürürəm. Çünki e, onların heç nə, yox idi, problem də yox idi. Yəni, onların bir dənə problemi nə idi? Ahirəti nə tərqazanı? Hansı sözü, hansı əməli, hansı eytiqadı? Nəyi, necə, əllərin qaldıranda da belə fikirləşir elə ki, bunda səva var, yoxsa yox? Yəni, onların bilcə dənə problemi orada nə problem idi? Cənnəti nətər qazamaq? Allahusfana razını nətər qazamaq? Hansı əməl edim ki, mən Allah və Rasulun razını qazam? Hansı ki, e, Peyğəməzəm öz əmrisi oğlu, Abutahlanın ayə nazı olanda ki, siz iman gətirmiş olmaz, hətta sevdiyiniz şey belə sədəkə verməsəz, bir dənə bağı vardı idi onun. Hansı ki, o bağı indi, Həciz olanlar, bir dəyə gözün qabana gəlsin ki, e, Cebreyl qapısına, Peynizanın e, məzarı olan, yəni qəbir olan qapıdan çıxanda o açıqlıqın arxada, yəni mehcidə düşür bu dəqiqə. Mehcid də onun yeri. Babu qabustanına, babam. Yox, babus salam yox, babus salamdan sonra ki. Yox, qabustanlıqın də yəni qabamı. Qabustanlıq, o mehcidin özüdür. Bu dəqiqə mehcid. Yəni, e, Cebreyl qab qabından çıxanda orada açıqlıq var. Onun arx E, demək olar ki, ora səhv edəməlisə, e, ikinci ya üçüncü içərilimiz o qaplardandır. Yəni, e, Cibrilinin qapları sonra Bab-ı bab Salam o tərəfdədir, bab bu tərəfidir. Deməli, orada üçüncü ya dördüncü qaplıdır ki, yəni bir dənə xurma bağı vardır və sonra bu aya nazir olanda Və gör, ayəm mən yəni, hikmətinə baxın, deyək ki, e, hətta deyir, siz iman gətirmişək olmaz, hətta sevdiniz şeyi Allah yolunda verməsəz belə. Axı, bu iman gətirib. Bu, Allah və arasında iman gətirib və baxmayaraq ki, olan mülkü o idi, o gətirdi onu, peynən sənə deyir ki, ya rəsəl, bunu sədəqi eləmdir, niyə? Neydi, bəs, Allah sənə bu ayə nazir və səhəl, peynən sənə deyir ki, bəs sən bunu yaxşı göz, əmin uşaqlar azadlar, kəsib də arasında böyük. Yəni, dediyimiz kimi, onların bir dənə probleminə olur da nə problemidir? Cənnəti, ahirət də qazmaq. Ancaq indiki problemlərlə götürsən, daha çoxdur insanlığın problemi. İndi kimsə çörəyi nətər alacam, kimsə borcu nətər qaytaracam, kimsə işıq pulu nətər verəcəm, kimsə qaz pulunu verəcəm. Yəni o an da yanaşı problemlər həqiqətən də, yəni, də çoxdur. Amma o vaxt qaz pulu işıq pulu yox. Evlənmək isə problem yoxdur. Bir dənə elə xurmadan da ev düzəldə qal xurmanın liftlərinə bir dənə ləbinə 4 dəf tv-lik xurmanın qabqlarını qoyursan, söz ol dey. Amma indi deyirsənsə, yəsən işin yoxdur, evin yoxdur, o yoxdur, yoxdur. Atanla problem nədir? Bax mənə evi də başıq. Yəni problemlər çoxdur. Aydındır, əslində problemdir. Hər bir müsəlmanın gənə problemi var. O da sahabelərin olan problemidir. Cənnəti nə təqazamaq, Allah rəsuluna razı nə qazanmaq. Yəni bununla deyən aşiq peyğəmbər salsam üsuluna baxın ki, o onların fikirlərinin, zehinlərin cəlb eləmək döntəri, dəvət usulları var idi. Ya sual verirdi. Deyirsiniz, bilirsiniz müflis nədir? Fikrimiz fikri başqa yerdədirsə, dərhal fikrini cəmləyirəm. Müflis nədir? Və ya ki, o ağac müsəlmana bənzir, hansı ağacdır? İpəli sahəbələr başqa fikirləşməyə. Və həmçində başqa yapraq, Peygamber Sələm deyir ki, bilirsiniz ki, cənnət qadınları kimdir və yaxud da filan kəsəri kimdir və bu cür. Həmçinin üsullarından biri də bu idi ki, Peyğəmbə Sələm bir şeyin daha ehtimam olmasını bildirməkdən ötə demirdi. Ay cəmad, ay müsələməl, bu dediyi məsələ çox mühüm məsələdir, fikir verin, belə demirdi. Səhəbəyə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu 3 dəfə təkrarlayırdı. Və səhabələr bilirdilər ki, bu əməl nədir? Çox mühim əməl idi. və ona görə də onlar dərhal öz yaddaşlarını, zehnlərini açdılar ki, qulaq asındakı peyğəmbər sallallahu dediyi çox mühim bir məsələ. Aydın, yəni bu ümiyyətlə ərəblərdə üç üsullardan biri olur və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu öz dəvətində yəni, tətbiq edir. Və həmçində bu nəsihət məsələsini, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Və sahabelər bu məsələnin məniliyini dərk edib, onun nədən ibarət olduğunu, yəni nəsihət hansı lüğəti mənasını başa düşürdü. Bir-birə nəsihət etmək. Yaxşı, bəs bunun dinə nisbət eliyəndə məsələ nə olur? Onda sahabelər bunu bilmir. Niyə görə? Çünki dini yayan kim idi? Yəni peyğəmbər sallallahu s.. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və Kimdən sual soruşa nə deyirdilər? Hətta bilsə bir də nə deyirlər? Allah və Rəsulu bilir. Niyə görə? Çünki Allah göndərir, demək dini kimə göndərirdi? Şimdə. Əliyə, Həsənə, Hüseynə, İmam Cəfərə Sadiqə, İmam Kəzəmə bunlara deyil. Peyğəmbər (s.ə.m.)ə göndərilirdi. Çünki dinin təbliğatı kim idi? Yəni Peyğəmbər (s.ə.m.). Və ona görə onlar dəral həmen sualın cavabını kimə nisbət edirdilər? Allah və Rəsulu bilir. Və Peyğəmbər (s.ə.m.) də Və səhabələr bu nəsihət sözünün lüğəti mənasını bilirdilər. Ona şəkildir ki, Sülfərəb idilər, hələ torpalar fəth olunmamışı, ərəb dinlə heç bir başqa əcəmi lüğətlər daxil olmamışı və onlar xalis ərəb idilər. Və dilər ya Rasulullah, çünki pəncəsim deyir ki, əddinə nasiət din-din nəsihətdir. Və dini gətirən də budur, cavabı da kimdədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu günlərdə görürsən ki, və bu da onu göstərir ki, pəncəmin səhabələrin Ə, hər söz öz əhlindən soruşmaq lazımdır. Yəni, eee, maşının nə tərizətməyə lazımdır, şpoklyovka nə üzrətmək, Bunu yəni bu sevinəndən soruşmaq lazımdır. Bunun, məsələn, kimsə gəlib çarpıtıb alması, soruşmazsınız, ya şey, kartovun hansı yaxşıdır? Bunu onlardan, onlardan şəriət elminə soruşmaq lazımdır ki, səud alimlərindən biri səf eləmirəmisə Avropa dövlətlərinin birində olanda və görürlər ki, Stolova müdir görür ki, bunlar Belə Əbainozadla gözü saqqalı dedilər, bunlar kimdir bəs müsəlmanlar? Dünyə Avropa dəvət xüsusi yayılıb və dedilər ki, bəs dedilər ki, bunların dinində hər şey var da, Quranda hər şey var. Biri gəlir və deyir ki, sən flanqa səbəb belə dedilər, bəs eşitmişik sizin dində hər şey var da. Deyilər, hə, bizim dinimiz kamildir, yer məscidi var, aya var Qurancamda. Deyir, yaxşı bu yedincimə nədir? Nədir onun adı deyir? Deyir, bu isbat elə ki, var. Deyir, hə, var ki, haradadır, dir, baş poverisi, saat sağırır, dir, soğuş olunan. Dir, onu bilirəm, de, mən de, bizim kitabda yazılır ki, hər şey öz əhlindən soğuşur. Yəni, bilmədi nə deyir, fəssələ əhlə zikrə ələməm. Bilmədi ki, öz əhlindən, zikr əhlindən, şəriyyətin zikrə əhlə alimlərdir, onun da zikr o həmən poveri özüdür, aşpac özüdür, aydındır. Və bu cür də, Ə, ə, sahabilər də dini yönəldi yəni Peyğəmbər səxsəlmək hansı bu günlərdə görürsən ki, bəzi cavanların belə ən çox cavanlılardır çünki yaşlılar ümumiyyətlə o ideologiya daxil olmur beynlərinə bu təkvir məsələsidir, nə biləyim ə, cihad özünü partlatmaq, nə biləyim bu hamısı cavanlardan çıxır niyə görə? çünki həm beynində digərdən bəzi qorxu yoxdur həm cavandır, həm də ə, evli diyor ki, uşağı arva uşağı onun qabağ çılgındırlar. Yəni, beynlər hələ qızmış beynindir. Ona görə onları o cür özək, qəşən resulullahı var. Bir-iki dər başqa-başqa dövlətlərdə qadın döymək, hicab-ıcaq ortaya qoyulur və bu ilə o cavanlar görsək, eyniyyə göz qaşıq, qaynır və dərhal ə, ataşı sözlər və yaxud və s. Ancaq dərk eləmirlər ki, o elmi o dini kimdən sulaşmaq lazımdır, öz əhlindən aydındır. Bəs sahabələri dedi ki: "Ya Rasulullah, bəs e, kimin üçün də o nəsihət? Çünki peyğəmbər sallallahu e, o nəsihəti birinci dinə şamil eləyir və ki, din özü nəsihətdən ibarətdir." Və yaxşı, əgə, din özü nəsihətdən ibarətsə, ya Rasulullah, bəs onda kimin üçün elə bu dində nəsihəti? Sahabecilər deyir ki, Allah'a. Nəsihət Allah üçün. Də. Və şək yoxdur ki, heç kimin Allah Subhanahu taalaya Allah Subhanahu ehtiyacı Aydındır. Həmçində Allah s.ə.q. kömək eləməyinə də ehtiyac yoxdur. Halbuki, ayda gələk, intansurullaha yansurkum. Əgər siz Allaha yardım etsəniz, Allah dinləyək, sizə yardımcı olar. Yəni, Allaha yardım etmək, O'nun dininə yardım eləmək. Çünki bu din kimindir? Allah s.ə.q. göndərdi dindir. Və Allah s.ə.q. E, onun Allah s.ə.q. Allahının tək ilah olduğunu ehtiqat eləməkdir. Ondan başqa ibadət olanların həqiqi məbud olmadıqlarına etiqat eləmək. Və o sözü, kəlmi-i şəhədə deyilən kimi, Lə iləh illallah, nə tər tələfiz eləyiriksə, o cür biz onu qəlbimizdə, əməlimizdə yaşamalıyıq onu. Yəni, onu deyən insan, ağacdan, daşdan, kömürdən, nə bilim, ölüdən və yaxud da ki, pirlərdən, nə bilim, nə istəyirsiz deyil. Yəni, bizim bildiyimizdə bilməmiz pirlər var, Və beləncikdə hər dövlətin özünün də fəlləri var. Yəni bizdə ona pir deyirlər, başqa yerdə onlara nə deyim, birində baygema deyilər, birində nə, nə hər hər dövlətin özünün yibadət yəni, etdiyi şey var. Yəni həqiqətə görsən şirk elə şirkdir. Yəni müşrikin vətəni, cinsiyyəti olmur. Deyək ki, bu e, sadəcə nisbət ola bilər ki, bu Hindistan müşrik idi, bu Azərbaycan eşərmi bu nə bilim İndoneziya və, və s. Və Allah onun təhsilini qəbul edib, Allah subhanətə alanın əmrlərini yerinə yetirmək, Allah subhanətə alanın tək ilah kimi qəbul edib, heç bir şey ona şəriq qoşmamaq və Allah subhanət alanın dinini yaymaq, Allah subhanət dininə yardımcı olmaq və, həm, və bu cür də Allah subhanət alanın özləri nəsiyyət eləmək. Yəni, Allah subhanət alanın təhsilini ehtiqat edib, Allah subhanət alanın tək ilahlığını qəbul edib, Heç bir şey ona şəriq qoşmamaq və önünə kimi də Allah Subhanı dininin yəni yardımcısı olmaq. Və sonra isə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, və Allahın kitabına nəsiyyət. Və Allahın da kitabına nəsiyyət deyəndə mənada o nəzərdə tutulur ki, hər bir kəs Allah Subhanı Təllərinin göndərdiyi kitabı oxuyub, əməl eləməli, əzbərləməli, ondan sonra tilavat eləməli, Ondan sonra bir-birinə tədris eləməli, sonra Quran-ı kərimdə olan ayətləri oxuyub, dərk eləyib, təfsirini bilib ona əməl eləməli, hansı ayələrdə Allah s.ə.q. nəyisi əmr eləyir, gücümüz satan qədər yerinə yetirməliyik və hansı əməlləri qadağan eləyibsə biz onlardan çəkinməliyik və bu cürdə Quran bizim həyat düsturumuz olmalıdır. Yəni, biz həqiqətən hər bir müsəlman, Allah s.ə.q. təşinlə etiqad eləyən insan, Yəni Allahın kitabından başqa kitabə, öz, kitabı özünə e, konstitusiya kimi, nə deyim, qanun kimi və ya da başqa bir şey kimi götürülməlidir. Aydındır? Yəni hər bir müsəlmanın düsturu olmalı nə? Quran-ı Kərim. Çünki Allah Sübhana kitabından başqa olan qanunlar hər dövr gəldikcə o e, qanun yeniləyir, yəni dəyişilir. Yəni bu hakim gəlir, bunu tətbiq eləyir, o bir hakim gedir, onun yerinə başqasını qoyur. Elə qanunlar olur ki, ömrü 3 saatlıq olur. Çünki bəzi hallarda, bəzi dövlətdə görürsən ki, nəsə bir əməl eləməkdən ötələri, görürsən ki, öz parlamentləri yığışır, qapalı bir dənə iclas keçirir, filan qanun tətbiq eləyir və o müddətdə, 4 3 saat dərinə öz istədikləri, nəyə istə ona nail olurlar. Sonra da 3 saatdan sonra təzədən isə, isə təzədən o qanlı olur. Yəni ləğv olunur, aydındır? Amma Allah Subhanahu Taala-nın e, kitabı Qurani-Kərim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin peyğəmbərlik vərlərən ta ki qiyamət qopanana kimi hər bir müsəlmanın nəyidir? Yəni həyat düsturudur. Yəni o kitab özü özlüyündə bir e, müsəlmanın həyat tərzini əks etlədir. Düzdür, bəzən elə ki, Yəni, orada necə onu biz qanunun kimi götürürük? Orada oxusan axı surələrdir. Surələr, bəli, surələr var. Və biz demirik ki, hansısa bir qanun öz-özünə müstəqillik. Əslində, bütün qanunların əsli, istər Avropa dövlətlərinin, istər Şiş Şək dövlətlərinin, istər başqa kafir dövlətlərinin qanunların əsli demək ola ki, Allah Subhanallah'nın kitablarından götürülüb. İstər Quran, istər xristiyanların İncil nəvətlə, Bibliyəsindən Haradasa müəyyən bir faiz haradan götürülüb? Həmən Allah son kitablarından götürülüb. Sadəcə, indi hər şah gəlir, hər pati şah gəlir, hər nə bilim, prezident gəlir, öz dövruna uyğun bəzi qanun hansı ki, elə eytiqat edir ki, həmən kitabdakılar bugünə əmələ gəlmir və neyin illər öz qanunlarını dəyişdirilir. Və təsəvvür edin ki, bir neçə il bundan əvvəl, Dünya səviyyəsində ölüm hökmünü götürdülər ki, bu, insan hüquqlarının pozulması deməkdir. Düzü və bu günlərdə təzədən Avropanın özü, yəni kafir dövlətdən özü belə onu təzədən eynəmək istəyir? istəyir. Hətta Rusiyanın özü başqa dövlətdə. Niyə görə? Çünki Allahın qoyduğu qanundan e, müsəlmana faydə verən qanun yoxdur. Yəni bir dənə insan gedir, 10 dənə, 15 dənə, 20 dənə müsəlman, e, insanı öldürür, adi bir insan... Və o insanı tuturlar və deyirlər insan hüquqları var bu ölüm olmaz buna, yəni onların deyilən seç günahdır, qoy bunu 50 illik iş ver, 60 illik iş verək. Yaşmasa öləm 15 nəfərin hüquqları gedəndə. <gülüyor> Deməli onlara görə insan hüquqları nə vaxta qədərdir? Ölənə qədər. Aydındır? Ancaq müsəlman da fərqləndir. Müsəlman hüququ həm onun sağlığında həm də öləndən sonra da onun hüquqları yəni qorunur. Və dediyimiz kimi Allah Subhanahu Allah Subhanahu olan ayətlərini, yəni bacardığımız qədər ezbərləmək, bacardığımız qədər yerinə yetirmək, onun təfsirini bilmək və o kitabın bütün kitabların nəsx elədiyini etiqad eləmək, və o kitabı özümüzə həyat düsturu ol olaraq, yəni götürməli. Və həmçində dediyimiz kimi onu da bir-birimiz arasında, yəni təbliğ eləməli, yəni tədris eləməli. Kimisə bilisə, qoy bilənlərə, bilməyənləri öyrətsin. Hətta Allah Subhanahu olan necə deyərlər? Quranı elənsi insanlar arasında yayılsın. Çünki Osman radiyalarının hədsində Peyğəm səhəm buyurur ki, sizin ən xeyliniz Quranı öyrədib nəyini yəndir? Yəni, öyrədən, özü öyrənir, özü dərk eləyir, təcvidi, qaydaları, tilavəti, qirayəti, təfsiri və nəyini yəyir? Bilməyən nəyini Bu da insanların ən xeylisi salir. Və sonra Peyğəmə səhəm buyurur ki, üçüncü nəsiyyət onun rəsulunu olur. Yəni, Rasulü kim ədədədə tutulur? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemli nəsələt və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin e, dediklərini eləmək, yerinə yetilmək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemli dünyasının dəyişəndən sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemli bizə gəlib satan səhi hədisləri eşidib, öyrənib, əməl etmək və Peyğəmbər sallallahu aley Və sonra isə Peyğambər İslam hədislərini bacardığımız qədər əzbərləmək və onu özümüz həyat e, necə deyir, tərzimizdə Peyğambər İslam sünnəsini yəni yaşamaqdır. Və həqiqi sünni sözü nədən çıxıb? Yəni, bundan çıxıb. Düzdür, tarix boyu e, heç kim nə sahabə, nə tabin özünə sünni, sünni deyətlandırılmıyıb. Yəni, ilk dəfə sünni sözü, sünni sözü bidət sözünün müqabilində çıxıb. Nə zaman ki, İmam Malikin, İmam Şafinin, İmam Əhmədin dövləndə artıq e, bidət əməlləri başlanıb, peyda verməyə, xüsusən də ictihad məsələlərində, necə deyirlər, qədəriyə, cibriyə məsələlər çıxanda və onun müqabilinə dedilər ki, o bidətdir və bu bilisiyə nədir? Sünnədir. Və Surə isə bu tədricən ilk, e, yəni 200-ni consillərdə e, şiiyyə ictihadları, biz o vaxtın şiiyyə ictihadları, yəni Qurana, sünnə müxalif idi, onların o dövrdə olan şişəli yalnız və yalnız nədən ibarət idi? Əlini Ağubəqin Ömərdən qabağa salmaq. Uqtardı getdi. Yəni, o şişəli, həqi şişəli idi, o demək idi. Yəni, onlar, deyəndə ki, e, siz e, ələb dili bilən, əgər atsa, e, demək İbn Həcərin Rical kitabını, baxar, sükürək ki, hədis ravilərin çoxunda qeyd olunur ki, onun təvcüməsi yazılıb və qeyd olunur ki, e, Fihikənə təşəyyüq şiyəliyi var idi. O şiyəliyi nədən nəcədə tutulur? Yəni, o Əli Radiyalan, Avubəkir Ömərdən yəni qabağ sadıq qalan heç bir şey, nə eytiqadı məsələlər, nə namaz, nə nə bilim, heç bir şeydə fərqli yox idi. Niyə görə? Çünki sadədə şiyəliyi bu ilə götürdü. Və sonra, və bunun da müqabilində isə, o deyəndə, filan kədşi şiyə idi, onun da müqabilində söz meydana çıxdı, sünni sözü. Yəni, o onda o məsələdə şiəli var. Bu məsələnin həyəgi yüzü hansıdır? Yəni aydındır və bu cür necə deyirlər, sözlər meydana çıxdı. Və dediyimiz ki, bu da Peyğəmbər sallalləmin dediyi kimi rəsuluna olan, yəni nəsihətdir ki, hər bir şəxs Peyğəmbər sallalləmin hətsini öyrənib, əməl etməli. Peyğəmbər sallalləmin həyat tərzi, öz həyat tərzi ilə Uyğunlaşdırıb, tətbiq eləməyə çalışmalıdır. Bəzimiz elə tərk edir ki, e, flankəs əhli sünnədi deyəndə zahiran saxqalı balağı əlində müsvaq qutadı getdi. Amma o həqiqətən e, sünni olan əməllərin bəlkə həm də yüzdən biri, milyonda biridir. Həqiqi Peyğəmbə Səl-Sələmin sünnəsini yaşamaq, demək ki, bu əhli sünnədir, o, o insana tətbiq oluna bilər ki, o insan bütün həyat tərzində Peyğəmbə səl sünnəsini yaşayır. Yəni, təhciq özündə deyil, həmçində ailəsində görəsən ki, e, kimsə zahirən görsən, qardaşlarla gözəl davranır, əxiv, qardaş filan besməşin ailəsində, görəsən ki, necə deyərlər, e, daimən arvazın gözü görəlib. Yəni Əli qolu bintdidi. Nə bilim başında tarovka sinib. Nə bilim divarlar e, pultukların, zəyt e, stəkanların arxa tərəfi dəymədən əziyyətli Bu süni mühafizə deyil. Yəni həqiqi ya, sünnələ yaşayan insan öz ailəsi üçün yaxşı olmalı. Çünki Pensə məcisi nə deyir? Dilsin ən xeyriniz öz əhli üçün yaxşı olandı. Mən də öz əhlim üçün nəyə? Öz ailəm üçün yaxşıyam. Qardaş, insan var, görürsən ki, Ə, ailəsinin yanında vaxtın keçidməyi yürəyə apart, deyir. Çalışıq hərə geçsin, qardaşın, deyir, bu bir növ yaxşıdır ki, ailədə gəlir, bir dəfə bir dənə şey onu gözəl açıqladı, deyir, həlbəttə ki, deyir, evə gəlirsən, evdə nə problemi etsən, Ə, kartov yox, soğan yox, işıq pulu gəlir, filan pulu gəlir, ancaq şey və yanaq problemlər din yadından çıxır. Çünki qaldın zəif məxluqda. Uşağın o şey yoxdur, pompes yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Bunun üzünü cəmi 2 var. Heç birinə də çatmır. Qapını ötrə, inşallah insa çıxıb yetir qardaşına yana, hələsiz ayə, yenə özünə gəl, evə gəlin həmən kişi. Aydandır. Yəni bu baxımdan problem deyil. Amma yenə də bu o deməyə dəyir ki, biz evimizdə gözəl davranmalı deyirik. Yəni həqiqət sünnə ailəsi ilə, atası ilə, ana özün ki qardaşdır, xəbər Elə ki, atası bunun oğuludur, bu atasının və həqiqdən olmaz elənsi. Çünki biz, necə deyərlər, bu indiki nəsil Azərbaycanda bu toxumun da ilk toxumları biz belənsi götürsək. Çünki şəriyyətdə nəsil bir əsr 3-cə il sahilir, hələsində 30-33 il götürülür. Yəni, heç kim burada 30 il namaz qılmır. Ən çox qılan qılsın, 15 il, 20 il, yəni 30 ilə qədər hamı, necə deyilər, belə kurs ilə görürsə, hələ, hələ ki, bir patox sayılır. Yəni, bir ildə qılan, 15 ildə qılan, çünki bu dövrün nəsliyi biz, yəni birinci 30 ilin yəni, nəsliyi aydındır. Ona görə biz bu şəriəti, bu dini, bu sünnəri nə tətəbliğ eləsək, bizdən sonraki ilə o cür götürəcək. Əgər biz öz uşağımızın yanında onun anasının üstünə qışqırsaq, onun nənəsi, babasının üst Bu, axı, bu bizi qıraqdakından seçir, bu görür, biz deyirik ki, o cahildir, namaz qılmır, cəhənnəmə düşəcək, o sırrıya çəkir, bu nə bilim, filan şeyliyir və o, onu artıq uşaq beyində həmin şeyi minus görür, zəif görür, düzgün görmür və evdə görəndə ki, haqqdan danışan atası öz anasının üstünə uşağının yanına kışqırır, əl qaldırır, sulqanı sındırır, nə müşşəni sındırır, qapını çırpır, nənəsi məbasına belə pis davranır, o uşaq elə başa kürür ki, hə, belə də Sonra o da tədəcən ötürəcək özündən sonra ki, ancaq biz əslində nümunə olmadırız. Baxın, görün, sahabələr, kimsə tabinlə, sahabə oğlu ola tabini misal gətirir. Yox, niyə görə? Çünki İslamın ilk sadrları idilər, yani ilk sinələri idilər, ilk İslamda gələnlər idilər onlar. Və sadəcə sahabələr özləri ancaq bölünürlər. Yəni, sahabələrin dərəcələrinə görə böyünürlər. Onlar, məsəl üçün mühacirlər var, birinci mühacirlər, ikinci mühacirlər, var Bədr əhli, sonra Ridvatul Beyyan əhli, sonra Beyyətu Ridvan əhli var, ondan sonra Bədrin döyüşə var, 10 dənə mübaşirin bir cənnə var, başqa bir cənnətlə müjdələnə var, bu cür sahabələrin dərəcələ bölünür. Amma umumilikdə götəndə bütün sahabələr bütün ümmət üçün nədir? Örnəkdir. Baxın görürüm peyğəmbər əsasən bir gün eşidir ki, muhacirlərdən bir nəfər Ənsarlarla bir nəfər də Bir damcı dalaşmaq bir-birini söyüşürlər. Yüngül varidim, bizim üçün yox, yüngülvari və peyğəmbər ikisi də səhabədir. Biri muhacir, bir Ənsardır. Pensam nə deyir? Lə təsubban səridib, dedi, lə təsubbə səhabə. Təzəvür səhabə bir səhabəni söyür və qayda nə deyir? Mənim əhsabələrimi Və sonra peyğəmbər sən deyir ki, sizdən biriniz, yəni hər bir bizdən birimiz sahabelərin e, deyir bütün Uhud boyda qızıl sədaqəyə eləsələr sahabelərin ovucu və ovucunun yarısını beləvəsini verə belə bilməzlər. Batəsəv eləyin Heç bir sahabənin Uhud boyda qızılı olmuyor. Ən aralanda belə e, tacilləri Əbdurrahman ibn Av, sonra Osman rədillahu O boyda da böyük pulları olmuyub. Yəni, indiki pul ilə götürsək, bəlkə biz elə eləyimiz saxsaq, bəlkə onlardan daha çox eləyər. Yəni, adicə iki otağlı mənzilin qiyməti bəlkə onların mülkündən çox eləyər. Bəlkə, Allah bir onu gərək dəyi, statistik hesablamaq lazımdır. Amma o mülidə götürəndə, bax, təsəvv eləyək ki, heç kimdə Uhud Dağı boyda mülkü olmayıb. Ancaq Peynizam deyil ki, sən onu versən, Uhud Dağı boyda qızıl ver, kim görür Yəni Uhud niyə Uhuddur? Çünki 5-6 dənə dağ elə bir təsərrülə demək ola ki, Məddinənin bilmən şimal tərəfi məhkədir, qərb tərəfi də şimal. Qərb tərəfindən hardasən uzunluğunu deməyəm, 2 kilometrdir, 10 kilometrdir deməyəm, amma bilirəm ki, bütün o başından amma beləncə bir dənə bir nisan dağdı bitişik idi, aralamıb. kilometr mə, amma bilirəm ki, çox uzundur. Bəlkə də 12dir, bəlkə də 15dir, Allah bilir. Yəni binə obu bəlkə də Milyondan ton eləyir o boyda qızıl. Amma Pərin İslam nə deyir? Deyir o sahabənin verdiyin ovucu, nə də ovucunun yarısını verməz. Niyə görə? Çünki onlar İslamda ilk olanlar idi. Onlar bütün çətinliklərə dövdülər, dini yaydılar və sən hidayətdə olmama səbəb kimdir? O, həmən o sahabə. Hansı ki, biz indi e, iftarı xurmanını açıb, sonra namaz qıb, sonra nə oldu, yiyirik. Amma sahabələr o xurmanın tumu ilə tabuq dövüşünə gediblər. Tabuq da mədnədən götürəndə 450-470 km məsafəsindədir. O da haradasa onların dövri ilə götürəndə 18-19 gün ya at, ya də və bu ilə yox idi. Yəni 18-19 gün bunlar cihad eləməyə gedirdilər, aydındır. Ancaq bizim indi bəzi cihad alandığımız yerlərdə, Görürsən ki, yeməklərdir, içmələrdir, qəşəng hər bir şeylə də yaxşı. Amma onlar isə həmin o sahabelər xurmatumu ilə Tabuq döyüşünə gediblər. Bax siz təsəvvür eləyin Və onlar o cür çətinlə İslamı yaydırır. İslam gəldi, bizə çıxdı və biz bilməliyik ki, Peygəmbər nə buyurub hədisdə? Sizdən biriniz bir xeyirə yönəltsə, o insan elədigi qədər də ona yazılır, onun savabından azalmaz. Yəni sən nə isən elə avtomatik. Hər bir şəxsin elədiyindən kimə yazılır? O sahabələrə, aydındır. Bu baxımdan siz təsəvvür edin ki, yəni, həqiqə dediyimiz, sünnə dediyimiz təhcəz zahirdə görünən şey deyil. Həmçəndə qəribdə evimizdə uşağımızla, məllimimizlə, böyükümüzlə, qonşumuzla, hətta içimizdə olan e, zəif müsəlmanlarla da davranmamız da sünnəyə uyğun olmalıdır. Yənsə bizdə məsəl üçün birində bir dənə minus axtaran kimi, Bizim Azərbaycanlar xassı, başqa dövlət millətlərlə deməyərəm. Dərhal 2-3 nəfər yığışırıq bir yerə, hə, baxarı görək kim kim söhbət açacaq. O adamdan söhbət, açan kimi demir, ya qeybət deyir. Dərhal hamı başını ondan da var. Niyə Çünki, o bizim Azərbaycanlara xassdır. Yəni, o başqa millətdə də bəlkə də yoxdur. Və yəni, o demir, qeybət deyir, çəkinir. Amma əslində nə ilə deməli? Od qardaşlığı zəiflədən. Hansı bir gün peyğəmbər sallalləmlə E, gəlilə, yanına bir-iki dən sahabədən söz deyirlər və Peynəl Səhəm deyir ki, demək, heçsinə deməyin. Mənə sahabədən heçsinə deməyin. Mən deyir, istəmək ki, çıxım sahabədən arasına və mənim qəlbində kiməsə, qarşı nəsə var. Aydındır. Bax, sünnə budur. Sünnəni yaşamaq budur. Həmizə sünnəni yaşamaq e Təhsil, üçün, zahirə deyil. Evimizdə, uşağımızla, böyümüzlə, məlimizlə, qonşumuzla, xalamızla, bibimizlə, atamızla, anamızla bütün bizi əhatə eləyən insan, hətta heyvanlarla belə davranmamız sünnə uyğun olmalıdır. Aydındır. Necə ki, hədsədə gəldiyi kimi. Və dediyimiz kimi də Peyğəmbər s.ə.və yəni, nəsiyyət onun əmrlərini yerinə yetirmək, onun qadağanlarından çəkindirmək və Peyğəmbər s.ə.və sünnəsinin özümüzü həyat təcih kimi götürüb yaşamaqdır. Və sonra Peyğəmbəsən buyuruyor ki, dördüncü, müsəlmanların imamlarına, yəni rəhbərlərinə. Çünki imam sözü, hədisdə imam gəlir. Başqa firqələrin dinlə göçsək, bu 12 imam nəzərdə tutulmur. İmam sözü ümumiyyətlə rəhbər deməkdir. Lügəti mənası imam əməm sözü, yəni qabağda olan, qabağda diyanan, qabağda gedən mənasındadır və bu da İslam şəriətində, bir xəlifə termini kimi, yəni nəzərdə tutu. Aydın düz, indi, indi meçiddə imamın özü var. Çünki ən qabağda diyanan meçid imamıdır. Amma müsəlmanların imamı deyəndə onların rəhbərləri nəzərdə sulur və onlara da nəsiyyət onların ə, xeyri olması üçün Allah subələlər dua eləmək, onların nöqsansız Peyğəmbə s.ə.vənin şəriyyətinə uyğun Quran və sünniyə zid olmayaraq hökmətmələrini Allah Əsməqdan istəmək, onların eyblərini e, camatdan içində yaymamaq, onların eyblərini minbərlərdə e, yaymamaq, onlara qarşı çıxmağı e, necə deyirlər, e, qadağın eləmək, buğd eləmək kimi o əməli görürsə. Və şəx odur ki, e, bu suallar ümumiyyətlə çox çıxır, yəni elə Azərbaycanın özündə də, başqa dövlətlərdə də, ki e, bizim e, prezident və həm də rəhbərimiz peyğəmbər sallallahu əleyhi və imamlardan yoxsə ödə şək yoxdur ki, ümumi də götürsək onlardan deyil. Yəni peyğəmbər sən buyurduğu imamlardan deyil, ancaq onlar nədir? Rəhbərlərdir. Aydındır? Və bu barədə Hüseyn Rəhəmə olan başqa alimlərin rəyləri var ki, onlar əgər Allah subhəna və təalanın əmrinə və peyğəmbər əmrini əmrləyirlərsə, onlara itaat nədir? Yəni vazibdir. Əgər onlar şəriyyətə zid bir əmir verirlərsə, ona itaət eləmək nədir? Yəni, olmaz. Aydın edir Peyərisan buyuruyor ki, Lətə ədə fil məxluq, fil masiyyətdirlər. Yəni, Allah Subhanələn məxluquna, Allah Subhanələn asilində itaət yoxdur. Amma başqa əmirlərdə isə itaət nədir? İtaət vazibdir. Əgər o əmirlər ki, Allah və Rasulun şəriyyətində zid deyilsə, onlara itaət nədir? Yəni, lazımdır. Və e, həmçində bilmək lazım ki, hər bir millətin, hər bir necə deyirlə, dövlətin öz rəhbəri özünün içindən seçilir. Və o rəhbər də onun özün, özündən olanıdır. Yəni, qıraq bir adam deyil, aydındır. Hansı ki, Əli radiyaların vaxtında da e, bəzi xavarici qruplarından Əli radiyaların eşlidir ki, Əliyə qarşı eytirazlar var. Və Əli radiyalar bunların baş bilənlərindən yığır çağırır, Və etirazı özə işitmək istəyir. Və deyirlər ki, hə, ey, əli, sənin ə, Ağubəkin, Ömərin vaxtında fitnə yox idi, fəsad yox idi, sənin Osman gəlir, qırğınlar başladı, filan şey başladı, filan şey başladı. Əli Rədiyalan qulaqsı, qulaqsı, qutarız, deyir, hə, deyir, bunun bir dənə cavabı var. Yəni, ə, demək istəyir ki, Əli Rədiyalan deyir ki, Ağubəkinlə Ömərin vaxtında onun əlinin altında olanlar mənin Osman kimləri idi Amma bizim Osmanlı məlum-əlimdə olanlar, əlimatınlar, yəni sizlərsiniz. Aydındır. Yəni insanlar nə tədirsə, rəhbərlər də olur. Ona ilə biz bugün fikirləşməyək ki, nə donadı, nə üçün bizim rəhbərləmiz bizə zülmə edir, bizə haqqsızlıq edir, bizim haqqımızı tapda edir, ilə biz gəl üz aramıza baxa da. Aydındır. Yəni qırağa getmək lazımdır. Baxı, nə qədər eşitsən qardaşlar ticarih elədi, Allahdılar. Borca aldı yoxa çıxdı. Girdi tükənə, qardaş malını etibə eləyir, malı yoxa çıxdı. Bu, aydın məsələdir, bu, say ilə döyülür. Yəni, bu dəfələrin artıq nədir? Yəni, çoxdur. Əgər biz haqqı bilə-bilə, öz qardaşımızın haqqını ödeyə bilmirsə, bərp elə bilmirsə, qoruyə bilmiriksə, biz özümüzdən daha çox məsuliyyətdə olan insanlara nəyəmək, danışmağa ixtiyarımız yoxdur. Acə hərəmiz, şükür olsun Allah, bir evin böyüyük. Yəni pensum deyir ki, hər bir şəxs özünün əlinin altında olanlara nədir? Məsuliyyətdir. Öz rəyətə altında olanlar. Yəni ən azından biz öz zövqcəmiz, uşaqlarımız haqqında məsuliyyətliyik, düz deyil? Gəlin baxın, hərə keçsin evində otursun. Görsün ki, həmin günü demirəm evləndiyi gündən boya, gün. yox, həmin günü haqqı bütün haqqını ödeyə bilib yoxsa yox. Aytdı bu elə onun sual gün bu sualın cavabını fikirləşsə ona yetər. Yəni başqasının problemlərinə başqasının məsuliyyətindən danışmaq lazımdır ki, nə üçün filan kəs bu neyri filan kəs bu nə eləyir. Nə deyək ki, amma bir biri eşidir ki, bazarda bunun haqqında danışırlar. Yəni bunun öz işçiləri, bunun vəziri, bunu məsləhət verənləri, yəni bunun pissinə danışır və yığır bunları, buna çatdırırlar və yığır. Vədir və eşidmişəm ki, bəs mənim bazarlarda o da burada danışmışı, cama deyir, hə danışmışı. Dinliyə görə deyir, bəs sən deyir Əl belə dövsən, sən beləsən, sən beləsən, sən beləsən, sən heç şey problem yoxdur. Deyirsiz, istəyirsiz ki, mən deyirsiz üçün Ağubəkir, Ömər kimi olun, deyirəl, hə ona, deyirsiz, deyir, Osmanlı nəli kimi olun. <gülüyor> yəni, əgər biz istəyiriksə ki, bizim rəhbərimiz, elə ən elementar bizə aid olan hər bir bölmənin nəzarətçisi, istəyirək bizim haqqımızı tapdalamasın, onda biz birinci onu əməl eləməliyik. Aydın, çünki Hər şey aşağıdan yuxarı qalxacaq idi, aydındır. Və bu baxımdan da, ə, ümumiyyətlə sələflərdə də bu imam məsələri çox mühim olub, rəhbər məsələri çox mühim olub. Çünki tarix boyu ancaq və ancaq bu ucbatından çoxlu qanlar tökülüb. Yəni, baxsaz görsək, Həccəcin dövründə, ondan sonra Yezidin dövründə və onlardan düzü ilk siftəsin, bu insan qırğının siftəsini əvvəlini Yezidin vaxtından meydana gəlib, o da Hüseyin radiyaların qətirliklə bağlı və ondan sonra bu qətirlər adiləşir. Hətta elə vaxtda bir ki, həccəc, zalim həccəc, tarix qoyulan həccəc, elə vaxtda ki, girib mədnəyə, yəni 70-dən yox sahabələrin, övladları nəvlərini öldürüb belə. Yəni, uf da deməyib. Yəni, yəni onlar o cür yəni qətdər olub. Yəni, şək ki, bu da hamısı o xəlifəli ilə ə, imamlarla bağlı olan, yəni, birisi ki, yəni, daiman bu da tarix boyu əhlüsünlə eytiqad odur. Əhlüsünlə bəs niyə görə eytiqad odur ki, əmrə qarşı, xəlifəyə qarşıq olmaz. Çünki nə istəyirsən elə, güc, qüvvət onun əlindədir. Ayda, tarix boyu bunu göstərib. Yəni, siz təsəvvür edin ki, həccəc həmən həccəcə qarşı, düzü, tarixdə qissa var, Əş-əs qıssası, yəni əş-əs qıssatul əş bir, məhşur bir qıssadır. Yəni, bu özü həccəcin, bizə deyərlər, e, sərkərdələrindən olub. Yəni, həmçində həccəci görən göz olmayıb. Yəni, o qədə həccəz Həccəz də bilirdi ki, bunun bundan gözü su içmir, düşmək kimi həccəz də bunu bilirdi. Və bu tədiricən-tədiricən bütün qoşunur demək olar ki, razılaşdırır ki, həccəzə qarşı çıxmaq. Və demək olar ki, belə faizlə göçsək, 75-in 25-ə bu tərəfdə, 25 var Həccədin tərəfində. Bunlar başıblar Həccədə qarşı qalxıb və başıblar döyüşü getməyə, öz ə, əmrinə qarşı belə deyək. Və Həccəd özü də bu döyüşü iştirak edib və o ilə nəticələnib, şey o nə, Abdurrahman ibn Əşkəsi əsir götürürlər və Həccədə hüzuruna üzr gətirəndə bu bunların əlindən qaçır, gedir, özün qayıdan tollayır ki, hədcədindən üzbəyəcə qarşılaşmasın. Yəni, Allah bil hədcədə bunun başına nə oyna çardı. Və siz təsəvvülərin ki, halbı bax, düzü, bəzi bunun qısa niyə görə gətirəm? Çünki e, İbn Həzər Rəhmə Allah Fətul Bəri də bu məsələləri qeyd edilir ki, yəni hədcədə qədər, hədcədə qədər, bəz əhl-i sünm alimlərindən də olublar ki, əgər gücü çatırsa, hakim zalın hakim devirə bilər. İmam İbn Hecer bunu qeyd eləyir və deyir ki, bu Həccəzın qıssasından sonra Həccəzın qıssasına məsələlər gətirdi. 70-75% Əşqəsın tərəfində idi. Az bir hissəsi Həccəzın tərəfində idi. Yəni etibal nə idi? Qalib gələcəyi idi. Amma nəticə nə oldu? Qalib gəlmədi. Axırda nə oldu? Qan töküldü. Nə qədər insanlar qırıldı. İbn Hecer deyir ki, bu qıssadan sonra Əhlüsünnə alimlər ittifaq elədilər ki, hətta zalım olsa da belə Gü, yəni, eğitimə olsa, gücü çatsa da belə hakimə qarşı çımaq nədir? Yəni, qadaqan. Və tarix boyda bütün tökünən qanlar, yəni, e, bax, bu Həccəcin Məhkəyə hücum elməsi, Mədnəyə hücum eləməsi, sonra bu bütün bu məsələlər ancaq bu məsələ ucubatından, yəni, insanların qanma töküb. Hətta Hüseyin Radiyalan özünün qıssası. Yəni, Hüseyin Radiyalan oturmuşlar da mədnədə, Və Muaviya dünyasını dəyişəndə, Radiyallahu an-nə, dünyasını dəyişəndən sonra Kufə əhli məktub göndərir Hüseynə. Gəl biz Yezidanı, biz sənə özümüzə xəlifəci rəhbər seçirik. Və Hüseyn Radiyallahu an-nə radd eləyir. Bir dəfə, iki dəfə sonra bunlar təzən iqrar eləyirlər. Və sonra öz, adamın adamını göndərir. Hüseyn Radiyallahu an-nə müsəlman əqli göndərir. bir oranı gəzdə olan gör, xəbər həmin Haval yoxsa yox. Bu gedir və deyir ki, bəli, 40 min adam var ki, burada sənə beyyət edir. 40 minə 4 min, rəqəm yadındansa səhv verəmirsə 40 min olur, həni 40 min. Deyir, 40 min adam sənə beyyət edir, dur, gəl. Və bu xəbərdən sonra Hüseyin Radyan artıq fikri qətləşir. Ba təsəvvür edin, əslində Yezid xalifədir, düz deyir. Yəni, bütün dö o dövrdə olan Hüseyindən başqa orada yaxşı sahabilər vardır, Abdullah bin Abbas. Abdullah ibn Ömər, Cəbir ibn Abdullah və eləx və s. Nə qədər böyük sahabilər var, yəni Hüseyin, Bacın, Hüseyin Balaca idi, amma ondan yaxşı sahabilər var idi, dini daha çox bilənlər var idi. Və yenə də nə, nəsiyyətlərin deyirlər, getmə, bu sənin atomun başına gələn oyundur, onlar atomu öldürən kimsəni darda qoyacaqlar, hətta bəzi sahabilədir ki, bu sənin sonunu ola bilər. Yəni ölümlə bilirlər ki, çünki Yezid elə belə adam deyildi. Deyil. Orada həmin o dövrdə Yezid e, Ubeydullah bin Ziyadı rəhbər qoymuşdu. O da ki, daha e, beləçi atasını da qabana olsun, başın kəsərdi. Yəni gözünə heçsə dayanmırdı. Və onun da qətli yetirilməsi, yəni bu uzbatından olur. Aydındır? Yəni yəni demək istəyirəm ki, bütün tarix boyu e, İslam tarixini tökülən qırğınlar ən çox nə ilə bağlı olub? Yəni stolla. Aydındır? Ən çox yəni, Ə, qarşı çıxmaq mən oğlum olsun, nə olsun, bu ilə bağlı olub və ona görə də əhlüsünlərin etiqadı odur ki, hətta zalım olsa da belə, hakimə qarşı çıxmaq nədir? Yəni qadaqandı. Düzdür, hakim sənin, necə et Peynissamın yanına sabə edir, ya Rasulallah, Peynissam deyir ki, vaxt olacaq ki, e, hakimlər, sizin haqlarınız, yəni sizin haqlı olduğunuz haqları özləri mənimsəyəcək ilər və səhabədir. Yarosu bəs ney niyə onlara qılınc qaldı? Yani onlara qarşı. Pəncam deyir: "Xeyr. Deyir: "Onların haqqlarını ödəyin. Bax, təsəvvür eləyin ha. Hakim, sən haqqı tapdalıyırsan. qulaq as. E, Dəhşət hadisə. Bu Pəncam deyir ki, e, burda məm olacaq, olacaq yoxsa olmayacaq? Bu yoxdur. Arbaynəbəvədə yoxdur təhdid. Pəncam qeyd edir ki, Riyadus-sahi var. Hə, Riyadus-sahi ndə bu arada. Yəni ki, biz demirik e, baxmayaraq ki sizin haqqınız tapdəlidir belə, ondan haqqların ödəyin, öz haqqınızda kimdən istəyir? Allahdan istəyir. <gülüyor> Bax, gör nə deməyidi. Bəzilərimiz indi fikirləşir ki, bəzi qardaşlar var da görsən ki, lev işiq, su, qaz bundan istifadə eləyir və deyir ki, şonsa mənim haqqımdır. Belə biz demirik ki, sənin haqqın var, belə haqqın tapdalanır, amma o sünnəyə muvafiq deyil. Cəmiəz məclisi nə deyir? Onun haqqını ödə. Onun düzgün pulu ödənişi kimə getmək? Onun haqqıdır. Aydındır. E, sən zalım olma, sən məzlum ol və bil ki nə ki qiyamət gün sənin haqqın zərrəsinə qədər. Sən e, haqq deyən kimi Azərbaycanda da bir dənə şey var, haqq deyəndə neft deyəcətlər. Neft, qaz, düze. Amma Allah bilir, ondan da böyük haqqlar var ki, biz onu görmürük. Bilmirik. Onu Allah sonra qiyamət günü bizi çıxardacaq ki, bax bu sənin haqqın idi, o sənin haqqındı, bu sənin haqqın idi. Niyə bir bəsmen kimis haqqını tapdalanmalıyam ki, mən qiyamət zalımım, aydındır? Və ona görə də e, dediyimiz kimi, yəni hakimləri qarşıma ümumi lidə əhlüsünnənin, yəni etiqadına zidddir. Yəni əhlüsünnənin etiqadına zidddir və bu baxımdan da əhlüsünnə başqa firqələrdən buna görə də seçilir. Xava, ən çox da bu məsələdə xvarizilərdir ki, onlar hakimlərə qarşı qılıncı görürlər və onların e, kafi saymadığı heç bir problem görmürlər, amma əhlüsün neysə tamamilə bu məsələdə xəvarcəydən ümiyyətlə bütün firqələrdən nədir? Yəni uzaqdılar. Və sonra isə Peyğəmbər sallallahu sallam, həmçində bu məsələdə ona da qeyd eləmək lazımdır. İmam Əhməd Rəhməhullah hansı ki, əhlüsünnənin ictihad üzrə, yəni böyük alimi sayılır, baxmayaraq ki, ömrünün 30 ilini türmədə keçirmişdi. Yəni nəyə görə? Qurana məxluq demədiyinə görə. Çünki onun dövründə olan alimlər E, kimsə tövri elirdi, kimsə e, deyirdi ki, canını qutarsın və yaxud və s. Ancaq Əhməd-i Nəhəmbəl gördü ki, bir-iki dənə alim qalıb, düzü o, biri də yolda gedən də, yəni dünyasını dəyişir. Demək olar ki, əsas üzdü olan alimlərdən biri kim idi? Əhməd-i Nəhəmbəl. Bütün insanların gözü kimdə idi? Əhməd-dəyil, rəhməhullah. Hamı Əhməd-dəydi. Əhməd-i Nəhəmbəl deyirdi ki, Görsün İmam Əhməd nə deyəcək? Deyəcək olsa da yoxsa deməyəcək. Amma İmam Əhməd nə dedi? Dedi məxluq Quran Allahın kəlamıdır. Və onunla da ömrünün 30 ilinə yaxını türmələrdə keçirdi. Bu xəlifənin dövrü, o xəlifənin dövrü. Və bununla da yanaşı səbr elədi və sonra isə Əhlüsün alimlərindən onların köklənin biri gəlib Əhlüsün etiqadı nə oldu? İzhar oldu. Ancaq mən bu qıssanı gətirmədim var. O da ki, Əhməd ibn məşhur sözü Əhmil Həmbəl buyurur ki, Allah, Əgər deyil, mənim bir bircə duam qəbul olsaydı, kim üçün eləyərdi? Hakim üçün. Yəni, baxmayara ki, bu adamın ömrünü zindanda çürüdüblə, amma yenə də bu əhl-i sünnədir. Əhl-i sünnənin böyük alimi salib. Ona görə də eytiqat məsələsində əhl-i sünnə, imam-lə əhl-i sünnə vəl-cəmə salib. Eytiqat məsələsində. Niyə görə? Çünki, o, o cür sözü Əhlüsün etiqadını izhar elədi. Aydındır. Və yenə də o insana baxın ki, ömrünü türmədə çürütdülər, amma yenə də nə dedi? Dedi ki, bir iyicə duam qəbul olsa kimsinə eləyərdir? Hakimisin. Məqsəd nədir oradan? Hikmət nədir? Hikmət ondadır ki, o hakimdir. O əgər sabah üçün ibadət eləsə, tovbidə gəlsə, əmr eləyəsək cümə günəmsin məsidlərdə olmalıdır. Cümə avtomatik fərz elə Bir az yimarı qalğacaq saqqal da vacib elədi. Saqqal şişə getmək olmaz. Deyəcək ki, istirad vaxtında insana hələ də misvak olmalıdır. İsmail elədirsə getdin əvəzinə misvak olmalıdır. Və elə xə və s. Bici də hakimün rəyinlə kimin kimin doğuşətər onu əməl eləməsin. Aydındır? Və bu baxımdan da həqiqətən də hakimin imana gəlməsi, onun islahına dəy eləmək əhlüsün ictihadlarından biridir. Və sonra isə peyğəmbərsəm sonuncu ki, və ümumi insanlar üçün dualəm, ümumi müsəlmanlar üçün dualəmək, hansı ki, ə, hər bir müsəlmanı müsəlmana dualəməsi də nədir? Müsəlmanın üzərində on haqqı, haqq, altı haqqlardan nədir? Biridir. Hansı ki, Peygəmbər səhəb hansında bir gündə buyurur ki, "Əgər qardaşın səndən nəsihət tələbəsə, nə ilə onu nəsihət elə?" Və bu da o demək deyil ki, biz ə, qardaşımıza nəsihət deyəndə qardaşımızın eybini harda gəldi, risva eləyək. Biab xeyr, Bu, ödməkdir ki, əgər sən bir qardaşın, hansısa bir e, eyvini, nəsə bir e, nöqsanlı əməlin görürsənsə, sən onu birinci, onun özünə təklildə başa sal, islah elə, nəsiyyət elə ona, onu haqqa dəvət elə. Görün, əgər səndən qəbul eləmirsə, səni öz səviyyəsində sayırsa və yaxud səni özündən aşağı sayırsa, onda ona yaxın olan insana başa sal ki, ona neynəsin, nəsiyyət eləsin. Bəşəm Allah smə ona hidayət elədi. Mənim üçün də ümumi insanlıq hissi etmək o deməkdir ki, özümüzü istədiyimizi öz qardaşımıza istəməliyik. Bizlə nə tərzə davranmaqlar istəyiriksə, cəma də o cür davranmalıyıq. Əgər biz istəmərik isə ki, bizim anamızı, bazımızı, qızımızı ə, alıb müvəqqəti nigahla 5 günlük, 10 günlük, 1 aydan sonra boşamasınlar, həmişə biz də cəma ilə o cür davranmalıyıq. Aydındır? Biz də istəmiyirsək ki, bizim də anamızı, bacımızı və yaxud da qızımızı ələ verəndə döyməsinlər, sövməsinlər, biz də camatın anası ilə, bası ilə, qızın o cür davranmalıq aydındır. Yəni, özümüzə nə xeyri istəyir isə, öz qardaşımıza da həmən o xeyri istəyir. Biz də nə tərə davranmaqlarını istəyir isə, biz də o cür davranmalıq. Əgər biz bir evimizi istəməyik camatın arasında bilsinlər, Həmçinin qardaşımız emin necədir? O cür, yəni örtməyə çalışmalıdır. Əgər biz e, biz bir darda olanda, bir çətinliyə düşəndə nə təqiq hiss ki, bir qardaş köməklik eləsimiz. Həmçinin də bir qardaşın da elə problemi olanda biz özümüz yığıb kömək eləməliyik. Çünki özümüzün elə onun yerində qoymaq. Aydındır? Və bu da müsəlmanın müsəlma olan nəsiətidir ki, hər bir şəxs, yəni bu nəsiətdən biz də elə yayılmalıdır. Hətta görəsən ki, qardaşdır İmanı zəifdir, asililərə qurşanıb, hətta səndən tələb eləməsə də belə çək, tə, bir təşkiliyyə çək, ona nəsiyyət elə, ona başa sal. Çünki görürsən ki, sıxıntılar çox olur, problemlər çox olur. Hər bir məsələdə, ailə problemlər də ola bilər, iş problemi də ola bilər, ola bilər cahiliyyətən problem var, biz çalışmalıyız ki, biz qardaşlar birimizə kömək eləyək. Yəni, gözləməyək ki, necə bəzi yerlədə görürsən ki, bir qardaşın, Mənim desəm qalx tərəfdən idi, hansısa qardaşın anası xəstələnib, müalicə hükümünə ehtiyacı var, məcburan qalıb bankdan gedib faizlə götürmək silə. Halbuki onun qardaşlar özləri də nəyə Kimsə borç, kimsə kömək kimlə verib, kömək eləmək olaraq, nəyə görə? Çünki biz özümüzü çalışmalıq, öz qardaşımızı yerinə qoyaq. Və inşallah Allah subəndan bizi eşitib, faydanlardan eləsin və bizi Peyğəmbər salı səlim sünnəsi itaat edənlər eləsin və bizi həqiqə əhlüsünlə və camiqdan eləsin və düzün Allah bilir, basarılır Muhammədin və aləli Muhamməd.